A 117 perc embere ezen a héten. Dr. Nógrádi Gergely, a frankel Zsinagóga főkántora van itt velem a vonalban, akit sok szeretettel köszöntök, jó napot kívánok! Tisztelt bőzom kedves hallgatókat is és önt is! A mai beszélgetésben én az újságírói tevékenységéről kérdezném, mert azt olvastam, hogy, hogy eként is tevékenykedett, illetve a Magyar Rádió Hangjáték pályázatának győztese volt 1996-ban, és az érdekelne, hogy hogyan indult ez az újságírói tevékenység, és hogy kötött ki a rádiónál végül, illetve hangjátéknál. Azt gondolom, hogy ha bék lett volna az édesapám, akkor én nagy valószínűséggel most kenyereket sütnék, és ha késdobáló lett volna a cirkuszban, akkor könnyen lehet, hogy késdobálnék. Az édesapám író, újságíró volt így, tehát adott volt, hogy gyerekkoromtól kezdve ebben a közegben mozogjak, ebben nőjek bele, és ő tulajdonképpen erre hangsúlyt is fektetett, hogy mind a két fia, az öcsém is és én is jól írjunk, jó, jó szinten írjunk, az mindig szükséges az életben, hogy hogy jól tudjunk fogalmazni akár egy magánlevelet, akár egy hivatalos levelet. Úgyhogy tulajdonképpen gyerekkoromtól fogva ott ült mellettem, és hát én nem mondom, hogy türelmes tanárként, de azért elég keményen és elég rámenősen tanított írni, és néha felfel -fel csattant, ugye akkor még íróképpen írtunk, nem volt még számítógép ez a 80-as évek eleje közepe vége, uh -huh. és javított a mondataimat, segített ügyesebben fogalmazni meg bizonyos témákat, bizonyos gondolatokat, és, és így aztán én azt gondolom, mind a két fiát egy, egy jó szintre elvezette az írás tekintetében. Úgyhogy ez így jött, ez egy családi hagyomány volt, édesanyám is írt, és, és, és, és meg is jelentek mindenkinek műveli, úgyhogy tulajdonképpen mindenkinek, mindenki publikáló író lett uh -huh. a Ugye azt mondja, hogy az édesapja tanította, de a kérdésem az, még az lenne ehhez, hogy meg is szerette egyébként az írást? Tehát, hogy már kisgyerekkorától kezdve, ugye ha jól, ha jól értem, ugye a családjában is lényegében ebbe született bele. De az írás szeretete az idővel jött meg, vagy ez hogyan alakult ki? Nyilván, ha az ember valamiben egy picit jobbnak érzi magát, vagy, vagy jobbnak mutatkozik, mint a társai mondjuk az iskolában, jobb jegyeket kap például a fogalmazásaira, vagy ő írja meg az ünnepi köszöntőket, az ünnepi beszédeket, az ünnepi műsor rockforgatókönyvét, akkor az az egy flow, tehát hogy a csíkszemélyei mondja, az egy, az egy örömmel tölti el, az egy, az egy nagyon klassz érzés, és nyilván uta volna, ostoba volna, ha nem azt próbálnák kiaknázni, nem azt igyekezni, kidombolítani a képességei közül, amik, amik egy Kicsit előrébb vannak esetleg a többiek képességeinél. Én ezt yes. én hamar felfedeztem az iskolában, hogy ez, ez nekem működik, nekem megy, és persze örömmel is töltötte, hogy ebben egy picit jobb lett. Annyi mindenben voltam gyöngébb, mint a társaim, hogy nagyon klassz volt, hogy van valami, amiben esetleg előrébb lehetek, és ez az írás volt. Úgyhogy tulajdonképpen adta magát. Írni meg lehet tanulni, aki azt mondja, hogy nem, az, az nem mond igazat szerintem. Nyilván senki sem úgy születik, hogy nagyon jól ír, de ugyanúgy, mint bármilyen más hivatás, meg lehet egy jó szint. Tanulni. Nyilván nem Krúdiról beszélek, nem Thomas Mannról, szóval ahhoz nagyon nem elég csak tanulni, uh -huh. ahhoz születni kell, de egy jó szinten meg lehet tanulni írónak lenni. Mit gondol egyébként, hogy ahhoz, hogy valaki jól tudjon írni, vagy, vagy jól tudja magát kifejezni, ahhoz a gyakorlás az, amire a hangsúlyt kell helyes, helyezni, vagy az olvasás, vagy működik-e a kettő egymás nélkül? semmiképpen sem gondolnám, hogy a kettő egymás nélkül működik. Ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy hogyan válhat jó vagy jobb íróvá, mindenképpen azt mondanám, hogy olvasson. Uh -huh. Szóval az olvasás a legjobb torna az agynak, nem pusztán az írás szempontjából, hanem képzelőerő az önmagunk kifejezésének módja színvonala szempontjából is. Minél többet olvasunk, annál, annál könnyebben mennek ezek a dolgok. Szokták is mondani, hogy például egy negyedik osztályos diák, ha olvasó diák, akkor ő legalább egy évvel a kortársai előtt jár, pusztán attól, hogy könyvek vannak a kezében és olvas. Tehát egy ötödikes szintjén gondolkodik, egy ötödikes szintjén fejezik ki magát. Úgyhogy ez egy picit olyan, mint a bodybuilding, hogyha sokat edzem magam, mondjuk, akkor izmos leszek, mint a Schwarzenegger, ha meg nem edzem sokat magamat, akkor pocakos leszek, mint nem, nem tudom, Szerzeti. De az, ez, az agyra, ez az agyra és a, a, a képzelőerőre is igaz, hogy ha sokat olvasok, akkor edzet lesz a, most persze idézőjelesen mondom, az ja. agyam, a képzelőerőm, ami elengedhetetlen az életben való boldoguláshoz. Ha nem olvasok, akkor bizony nem. Úgyhogy az írás előfeltétele és más egyéb életbéli kvalitások előfeltétele is a olvasás a rendszeres olvasás. Emlékszik az első amikor egy cikke vagy írása megjelent nagyobb publikusság előtt, vagy, vagy újságban adott esetben? Vagy volt egy ilyen meghatározó? Igen, Aha. Igen volt. Ugye Bédesapám nem csak arra trenírozott bennünket, hogy, hogy, hogy megtanuljunk mi le a lehető legjobban írni, hanem arra is tanírozott bennünket, hogy ha, ha erre mód van, akkor publikus kájuk is, tehát közönséget találjuk az írásainknak. És ebben segített is, hogyha olyan minőségű írásokat tudtunk letenni az asztalra, amikkel érdemes volt dolgozni, tervezni. Például elmentünk egy nyugat-európai útra családilag, ami akkoriban a 80-as évek közepén azért nem volt jellemző a magyar családokra, de hát minimális összegekből összekuporgatva, édesapám elvitt a családot Franciaországba, Angliába, egy Skodával, Hollandiába, és Erről az útról naplót vezettem, és ezt a naplót, ebből a naplóból részleteket aztán megjelentetett egy akkor nagyon népszerű újság. És aztán ezek után jöttek más publikációk, magyar főször... Sőt, később a Népszabadságban is jött le már, már e, riportom, e, e, irodalmi riportom, de igaziból mindig az oknyomozó újságírás vonzott engem nagyon, ugye az, hogy valamilyen e, ügyre, mint egy bulldog az újságíró ráakaszkodja. Sajnos eznek ma már nincsen e, létli jogosultság, egyszerűen szóval nincs rá pénz, valószínűleg azért nincs rá, ugye e, e, itt egy nagyobb összeget kéne egy, egy ilyen tényfeltáró riportra szállni, hát elutazik az újságíró van is, napot uh -huh. vagy hetet az adott helyszínen, szállás, étkezés, úti költség, bizonyos egyéb költségek, hogy megnyíljanak itt a, a, az információs csatornák. Igen. Szóval, szóval ez, ez, ez, egy drága, ez egy drága mulatság. Valószínűleg tartom, hogy a hatása csekély. Szóval a mai felgyorsult világban egyrészt nem igen rugatzkodnak neki az emberek egy terjedelmesebb anyagnak. Másrészt pedig olyan magasan van az emberek ingerküszöbe, hogy nehéz elérni egy hagyományos tényfeltáró riporttal ö, ezt az ingerküszöbe. Úgyhogy ezért nem fordítanak erre összegeket a szerkesztők. Sajnos, amikor én szerkesztő voltam, lapokat vezettem, főszerkesztő, stb. főszerkesztőhelyet, akkor én se tudtam igaziból ezekre materiális eh, eh, eh, eh, javakat elkülöníteni pontingást yeah. eh, mert, mert egész egyszerűen nem hozta vissza a pénzt, de ez már nagyon szakma, nem tudom mennyire szabadni a szakmába bele, bele már. Szerintem abszolút. A, besz, még egy picit arról beszélünk még, hogy az nagyon érdekel engem, ugye itt, hogy a Magyar Rádió hangjáték pályázatának győztese volt. Itt pontosan milyen művel volt győztes, és, és ho, e, hogyan történt ez a projekt pontosan? akkoriban én már zenakadémista voltam és több produkcióban részt vehettem operai produkciókban, klasszikus zenei produkciókban, és azt érzékeltem, hogy mint egyébként ahogy ez ma is van, küzdünk a, küzdenek a kulturális szervezők, a művöldi szervezők a pénzekért, a támogatásokért. Ez a komédia, amivel megnyertem ezt a pályázatot, ezt az Országos Rádiójáték pályázatot, ez volt, aki egy gyárosról szól, akit megkörnyékez egy, egy vidéki színház, hogy bemutathasson egy operát. Na most a Szent lejön, és egy meghallgatásra, ahol az operához keresnek szereplőket, és elkezd beleszólni a meghallgatásba, mint hogy ő adja a pénzt. Uh -huh. Ugye, ő biztosítja a financiális hátterét ennek az előadásnak. Na most, amikor egy Pénzember beleszól egy kulturális projektbe, az önmagában egy nagyon, egy nagyon komikus és egyszerűen egy nagyon tragikus szituáció. Ismerünk -e erre élő példákat, ugye, hogy milyen az, amikor egy, egy gazdasági szakember vagy egyéb szakember, pénzember, bankás, stb. többi, igyekszik meghatározni azt, hogy mondjuk egy szabadtéri színház mit játszom, vagy egy, egy, egy, egy nem szabadtéri egy, színház is. Ez mindig egy nagyon faramúci dolog, de min, min, hogy nála van a, a kassza kulcs, ezért sajnos olyan dolgba is beleszólhat sokszor, amiben nem kellene. Most ez a komédiának, ennek ez az alapszituációja. Ezt később megírtam az egyik novellás kötetemben is, mert ugye saját magam tapasztaltam a vidéki színházban, hogy, hogy egy ilyen casting, egy ilyen is, hogy néz ki, én ott ül a középső, sor, középső székén a, a, gyár, a gyáros, aki adja ehhez a pénzt. Hát elég kemény uh -huh. szituáció. Azt szeretném, hogyha a hét minden napján, ugye rendszeresen hallunk, de ma egy kicsit nagyobb teret szentelnénk annak, hogy, hogy mit, szeret, mit jelent a te életedben a közösség fogalma a és tekintetben is, mit jelent? Voltak, mindent jelent, mert hát népművelés szakot végeztem. Többek között azért olyan remek népművelőkkel voltam körülvéve, mint mondjuk Szakkal Judit, vagy Péter Fé Ferenc, vagy Nógrádig, Gábor az igazsapám. Úgyhogy tulajdonképpen minden tevékenységemhez egyfajta altruista attitűddel viszonyultam, legyen szó írásról, színházról, vallásról. Ez már meghatározta a közösséghez való viszonyomat, és az embert nyilván motiválja a valahová tartozás vágya. És még akkor is ezt kell mondanom, ha én egyébként egy kutyaütő vagyok, mert szinte sosem emelem fel a telefont és rendre a barátaim, az ismerőseim hívnak és érdeklődnek felőlem, és persze szívből örülök a hívásuknak, és őszintén érdekel a sorsuk, de valahogy nem vagyok jó kapcsolattartó. Kezdeményező, a... talán a kezdeményezésre mondod, hogy abban vagy egy passzívabb szereplő? Aha. Igen, igen, nem, nem vagyok igazán aktív, erre, édesap, ebben édesapámra ütöttem talán ismerős számodra, ez a történet nagyon-nagyon örülök mindig, hogyha a közösség keres, és ha ott vagyok a közösségben, akkor rendkívüli intenzitással és energiákkal veszek részt a közösségi munkában. Ugye hát itt a zsidóságot mindenképpen meg kell említenünk, mert tulajdonképpen a zsidósággal érkeztem el, a zsidósághoz érkeztem, akkor egy nagy közösséghez érkeztem, és egy közösségben sikerül érvényesülnöm ezt a közösséget a közös múlt, a közös kultúra, a vallási hagyományok kovácsolják erős közösség és jó, jó ehhez a közösséghez tartozni. Biztos vagyok benne egyébként, hogy nem minden zsinagokához járó ember meggyőződéses hívő Sőt, mivel nálunk ugye híberül folynak az Isten jó néhányan nem is igazán értik, hogy, hogy mit imádkozunk, de, de a közösséghez tartozónak érzik magukat mindannyian kivétel nélkül. A szűkebb közösségi viszonyokat keresjük egy kicsit a család például a te esetedben. Kívülállóként, aki nem vagyok távol tőled, azt látom, hogy, hogy nagyon erős és nagyon szoros kapcsolatok vannak a családon belül. Ez pontosan így van mind édesanyámmal, mind édesapámmal rendkívül szoros kapcsolat, sőt, hát mind a kettőkkel már felnőttként is együtt tudtunk élni, együtt tudunk lakni, ma is édesapám itt lakik a szomszédos házban, és ez nagyon jó így. Tudod, azt mondani, hogy annyira lakja a hogy papucsokba azért ne lehessen átmenni. Hát nálam át lehet menni, de bő, és nagyon nagyon-nagyon jó dolog. Tudod, mindig egy olyan hasziendáról álmodtam, ahol az egész család esetleg együtt tud lenni, és meg tudja osztani mind az örömeit, mind a problémáit. Egységben az erőt mindig minden könnyer, tudod, hogyha közösségben élsz. a valami módon sikerül -e ezt, ami így te belüled ettekintetben sugázik, sikerül -e a környezetednek átadni most leginkább talán a gyerekeket, kérdezem, hogy hogy látod, hogy ők hogyan viszonyulnak, milyen a a beágyazottságukat maguk környezetében. Mennyire fontos nekik ez a dolog? Én nagyon érdekes, amit kérdezem, éppen tegnap volt nálam egy barátom, látod, érdekes, hogy a barátaim eljönnek hozzám, én sosem megyek, de ők jönnek és én fogadom őket. Tegnap egészen hajnalig, tehát ma hajnalig beszélgettünk, és ugye ő arról panaszkodott, hogy a gyerekei otthon ülnek, mint a két fia, és tulajdonképpen délben felkelnek, leülnek a számítógépe és hajnalig Számítógépeznek. Voltak éppen a Zélus felé konvergálók társadalmi a társasági létezésük. És ez, és ez őt rettenetesen zavarja, ugye ő egy 62-es úr, és hát az ő fiatal korában ez valahogy egészen más volt. Egyébként arra emlékszem, hogy az én, fi, az én gyerekkoromban is, amikor mi újpalottán szalonnát sütöttünk, nem én persze, mert én csak kúsert teszem, de ti szalonnát sütöttetek, és én ott voltam a kiserdőben, és, és az újpalottai nagy közösségi eseményhez az egy egészen más világ volt, egy egészen más hangulat, talán ezt nem is lehet elvárni a mai fiatalságtól. De konkrétan válaszolva a kérdésedre, azt hiszem, hogy a gyerekeim ebben is kivételesek, mert nagyon klassz kapcsolattartóak a fiam rendszeresen. Együttes próbákra tehát zenekara van, és ezek a fiúkkal rendszeresen gyakorol, és evezni mennek, éppen minap mentek evezni, mi a parton lakunk és van kenókajok, tehát ők beülnek a kenuba és egész egyszerűen elmennek a homoksziget, és nagyok a dumának közben. A lányom igényli még ilyen karantén időszakban, is, hogy minden délután 5 órakor a ő egy telefonos kapcsolatban lépjen, olyan videókapcsolatba, videócshatba, ahol látják is egymást, és, és egy amerikai barátjával folyamatosan naponta szinte tartják a kapcsolatot videótelefonon és dumának, tehát nagyon jó dolog, hogy nem izoláltan léteznek, és hogy szükségük van, igényük van a közösségre, és építik is azt, tehát például a, akár a Sálira akár a benny gondolok, ők talpkövei, osztopai az ő saját közösségüknek. Amikor egy színjátszó fesztiválban, van, bármiféle osztály megmozdulás van, közösségi esemény van, abban ők nagyon komolyan részt vesznek, és abból ők nagyon komolyan kiveszik a részüket. A te jelenléted leginkább pillanatniak a zenében van. A zene és a közösségiségnek egy nagyon jó kerete, Valójában a legklasszikusabb szimbóluma, amikor kórusban, tehát amikor együtt énekelnek emberek, hogy az micsoda összehangoláshoz a zene maga is szabályoz, meg ugyanakkor szabadságot is talán jelent. Te egyébként kisgyerekkorodban, kórusban énekeltél, vagy inkább mindig szólóban? Nagyon fontos volt a kórus énekés. Én a Hunyadi János énekzenen jártásiskolában én nőttem föl, ahol hát például a a, a, a sebestén Márta anyukája, a monanéni tanított, és egy nagyon híres kórussal bírt ez, a, ez az iskola, ennek én a tagja lehettem, rettenetesen sokat adott. Én akkor nagyon mutáltam, de ezzel mindig így vagyunk, nem, hogy gyerekkorban valamit tényleg, valamit a hátunk közepére nem kívánunk, és 20 év múlva kiderül, hogy valami fantasztikusat adott. Hát amikor az édesanyám szegényként vitt engem az operába mindenféle bérletekkel, kell színházba idő, de majd meg a pilangok is azt, hogy közepette, vagy a bohém élet nézések. És azt váltam, hogy szünet legyen, hogy mehessek minyon tenni, érted a bűfébe. És, és, és ma, amikor ma, tulajdonképpen az éneklés a, a létem a minden nap 24 óra minden nap 24 órában az éneklésről a zenéről szól, akkor áldom az anyám nevét szegényét, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ének zeneiskolába a ragaszkodott ahhoz, hogy hangszert tanulja, ragaszkodott ahhoz, hogy legalább havonta egyszer elmenjek vele az operába. És elviselte, hogy a Szegedi Szabadtéri színpadon lebújjak a tűlések alá, és ott mászkáljak a diplomaták között, és csipkedjem a lábukat, mert annyira éppen, amit a Sparta című balette, vagy De És ma már hálás vagyok két igen, a gyerek az csak felnőttként ismeri föl, hogy micsoda, micsoda ajándékot és útravalót kapott a szüleitől adott esetben. Úgyhogy ez, ez igen, igen, igen, karakteres a mai életemben, igen. Arra fogunk beszélgetni most, hogy miért is választja valaki hivatásának a Kántori szakmát, illetve hogy a magyar zsidó kulturális életet miért tartja fontosnak népszerűsíteni. Na de először is térjünk vissza maga a Kántori szakmához. Ugye 2009-ben kezdte meg a Kántori tanulmányait. Mi volt az, ami, ami miatt ön azt mondta, hogy Kántor szeretne lenni? És a mai napig ezt tartja a hivatásának. Mi inspirálta? önt Igen, sőt nem pusztán hivatáson használom, hanem a hivatáson, mert sok mindent csináltam életem során, de voltaképpen semmiben nem éreztem magamat annyira otthon és annyira boldognak és elégedetnek, mint a kántori hivatásban. De ez egy hosszú történet gyerekkoromtól kezdve szóval, hogy a család ortodox része nagyon szerette volna, ha ezzel foglalkozom, és amikor aztán később énekesi pályára léptem konzervatírom világbéli különböző zenakadémiák elvégzése vagy az ott való tanulás után, akkor még erősebb lett ez a nyomás, a uh -huh. nyomás, küldték a kottákat nekem kintről, nyugatról, akkor még itthon nem nagyon lehetett kántorművészeti kottához jutni, és nagyon-nagyon szerették volna, hogyha erre az útra léptek, de hát ami egy 20 éves, 25-30 éves embernél még nem jön szóba, az később, 10 évek körülbelül később már napi volt. Ráadásul olyasmi történtek az életemben, amik visszavezetően a valláshoz. A vallásban én mindent megkaptam, ami szükséges volt gyerekkorban, mind a rituális dolgokra gondolván, mint pedig a családindítatásra. Sok olyan emlék is volt gyerekkoromban, ami egy picit visszatartott attól, hogy a, a zsidóságot kövessem. Hosszú széderesték, ami egy gyerek számára nyilvánvalóan nagyon nehezen elviselhető. Hosszú napok, jomkipor, hosszú böjt, hol uh -huh. nagyon hosszú, hosszú, hosszú. És, és kicsit unalmas időtöltések egy 6-8-10-12 éves gyerek számára. De uh -huh. aztán olyasmi történt az életemben, ami visszavezetett a valláshoz, hogy, hogy miért a kantori hivatás... Mi történt, hát, olyan... ami visszavezette önt a valláshoz? Mi volt <gül> az a pont? Hát több ilyen dolog volt, a legfőbb az, hogy a zsidóságunkban kezdtek el bennünket támadni, és én akkor tapasztaltam először, hogy, hogy itt körülöttem van antiszemitizmus, addig én, én egy nem tudom üvegbúr alatt, hogy nagyon-nagyon jó helyzetben éltem és uh -huh. léteztem, mert nem tapasztaltam igazán antiszemitizmus, de akkor elkezdjük a klasszikusokat újra mesélni édesapámmal, amit a világ minden részén csinálnak, mert a klasszikus műveket ma már nem olvassák a gyerekek és ezeket az újra tényleg bár, bárhol jár, az öt, öt kontinensen mindig találkozik újra ez egy lehetőség a kevésbé jól olvasó gyerekek számára, hogy megismerkedjenek a nagy nemzeti legendáinkkal, vagy pedig a világ ö, irodalmi szemekkel És akkor nagyon, nagyon sok támadást kaptunk emiatt a, a projekt miatt zsidóságunkban, tehát uh -huh. nem egyszer azt mondták, hogy két zsidó meghamisítja a magyar irodalmat, ö, egyenesen haláltából szerettek amiket persze csak szóban hurcolni. És akkor én azt gondoltam, hogy hát gyerekek, ha ti azt gondoljátok, hogy itten, tehát a ti zsidóvá utáltok engem, vagy nem tudom, tehát zsidó, zsidóvá, zsidóként gondoltok és szívtok engem, akkor én zsidó is leszek a szó legteljesebb értelnében. Uh -huh. Fogtam, amit is bejelent, beiratkoztam a, a, az országos rabikidő egyetem. Kántor az ő képzésére. Dacból? Egy kicsit datc is volt önben? Azt hiszem, igen, azt kell uh -huh. mondom, hogy igen. igen. Uh -huh. Az elején biztos, hogy több datc volt bennem, mint elhivatottság. Uh -huh. Ez szépen átfordult a, az évek során. Ugye én kín is voltam benne, én megkaptam ösztöndíjat mezsidó tanulmányokra doktori képzésre. Itthon elvégeztem a PSD képzést. Tehát azért én eltöltöttem 6-8 évet ezen az egyetemen. És, és itt amikor visszataláltam a gyökerekhez pusztán attól, hogy a közösség tagja lettem. És hát ugye emellett, hogy reszetteljük is a kérdésére, aki a kántói hivatást választja, annak számos kívánalomnak szükséges megfelelnie. Úgy a lokális elvárásokra, a liturgiai elvárásokra, a vallási elvárásokra, sőt, azt kell mondanom, hogy mindezen túlmutat úgynevezett mentálhigiénis elvárásoknak uh -huh. is szükséges megfelelni, ami azt jelenti, hogy itt nem pusztán szépen kell énekelni, vagy jó kell imádkozni, hanem a hítsorsosokkal, a közösség tagjaival egy olyan bensőséges kapcsolatban kell állni, hogy, hogy tényleg akár a problémáikkal is megkereshessék a kántort, vagy itt a rabbit. Tehát ugye van, ami tanítható, és van, ami nem, uh -huh. természetesen. hangképzés órákra például bárki eljárhat és jó eséllyel fejlődik is majd, de hangot csak a teremtő adhat, vagy, vagy a mentális higienés tanácsadásra. Nevezzük most mondjuk így való képességet is, hát az vagy vele születik, vagy nem. Uh -huh. A liturgiai elemek is taníthatók a szakarítás, például nem. Akkor ezt úgy, úgy kell elképzelni, hogy ha valaki a kántor hivatást választja élethivatásaként, akkor nem csak az énekből áll, maga, maga a szakma, hanem, hanem konkrétan egy ilyen segítő, terapeuta jellegű foglalkozásról van is, foglalkozásról is szó van, ezt jól értelmezem? Igen, ez egy, komplex, uh -huh. ez egy komplex hivatás, nyilvánvalóan a prioritás az a, a fohászok szárnyaló közvetítésén, az való közvetítésén, az örökévaló felé való közvetítésén van, tehát ezen van a hangsúly, hiszen a kántorok közösség környörgését tolmácsolja a teremtő felé, de természetesen ennek a hivatásnak, mint hogy a rabbi, rabbi hivatásnak is, vagy bármilyen, az önmi, bármilyen papi szolgálatnál ez, ez jelentkezik, de ezen ennél túlmenően hát sokkal szélesebb körben kell helytállni. Szóval itt például a háború után, amikor visszatántoroktak a haláltáboroktól, emberek akkor írtózatos teher volt a és a kántorok vállán, hogy újra egy létező közösséget kovácsoljanak ezekből, ezekből a súlyos lelki sérülés, lelki, és akár fizikai sérülések utáni emberekből. És ez ma is így van szólt, abszolút, abszolút rendben van, és abszolút mindennapos, és abszolút kezelendő jól közelendő, hogyha valaki gyászában, vagy anyagi problémáiban, vagy nehéz élethelyzeteiben keresi meg a kántort. Hát mm. igen, e, igen ez szerint kellene egy picit a képzést is alakítani az egyetemen. de nyilván ezt ott ők bent is tudják, hogy a kántorképzés az nem merül abban, hogy valaki az imákat elsajátítja, vagy, vagy valamennyi el felhozva magát egy jó vokális szintre. Mm -hmm. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én vallásomat tekintve nem vagyok zsidó, de hogyha én szeretnék önnel bármilyen akár vallási, vagy, vagy társadalmi jellegű, vagy lelki problémával kapcsolatban beszélgetni, mert úgy érzem, hogy ön az a személy, akivel ezt meg tudnám osztani olyan szinten, amire nekem szükségem van, és megkaptám azt a támogatást öntől, amire szükségem van, akkor kvázi én fel tudom önt keresni ezzel a kérdéskörrel, és hogy tudunk erről beszélgetni? Vagy ennek sokkal a rendszere van. Én azt gondolom, hogy ehhez nem kell kántornak lenni, hogy ön bármikor hozzám fordulasson, hogy a problémája van. Természetesen az els, elsődlegesen arra gondoltam, hogy a közösségen belüli uh -huh. problémákban igyekszik segíteni. De én azt gondolom, hogy egy hitéleti személy, aki, aki ezen a téren működik, hogy mindig legyen nyitott mindenkinek a problémájára. Szóval ez, itt nem sem, sem vallástól, sem társadalmi státusztól, semmi mástól nem függhet, hogy valaki megkeresvesen egy rabit, vagy egy kántort, és tanácsot kérhessen tőle, hogy egyébként csak beszélgessen vele. Ugye ön 2016-ban Pán Bícsen elnyerte a The Jewish Pavarotti, vagyis a zsidó Pavarotti díjat. Találkozott ön valaha Pavarotti-val, és milyen érzés volt ezt a díjat megkapni, elnyerni? Csodálatos érzés volt természetesen, mint minden elismerés megkapni. Ráadásul egy, egy nagy floridai közösség vagy közösséget hálózatának a felismerésre volt, tehát itt után, ha, hatványozottan éreztem a szeretetet. Pávortúval találkoztam, Domingóval is találkoztam, ezek, uh -huh. ezek életre szó élmények voltak. Nyilván ráadásul egy olyan időszakban találkoztam, amikor még ópera énekesként funkcionáltam, tehát volt egy különleges íze, bukéja, uh, Nyilvánvalóan az ember 50 felé már igyekszik a saját képességeivel megbékélni és megborátkozni, úgyhogy az ember meg kell látnia, hogy hát vannak elérhetetlen csúcsok az, az operai uh -huh. hivatásban, és Franco Corelli. Ezért üzletet tisztában egy nagyon van volt, tehát ez, ez itt nagyon nagy énekesek voltak, és az ember körülbelül tudja, hogy hol a helye, uh -huh. és én azt gondolom, hogy ha ezzel tisztában van, akkor nem ez boldogtalan. vagy a boldogtalanság mindig abban gyökerezik, hogyha az ember a saját képességeivel nincs tisztában. Akkor ön ezt nem éri meg csalódásként? Hogy úgy éreztem most, hogy van egy vágy, vagy volt egy vágy, egy cél, igazából, amit nagyon szeretett volna megvalósítani, de a különböző korlátok miatt ez mégsem sikerült. ére csalódottságot emiatt? Nem, abszolút nem. Annál is mert én hagytam a szóvainek és így mm -hmm. és ennek nem hangi kvalitási vagy egyéb, vagy oka volt, hanem három év alatt 15 főszerepet szerepet kaptam nagy opera házamban, tehát nagyon futott a szekér, hanem volt egy olyan családi, a családi életnek egy olyan pillanat, amikor el kellett döntenem, hogy hogyan tovább, Japánban énekelek rodalfot a Bohé életben, vagy pedig itthon vagyok a 40 fokos lázzal ebegő, habogó, félrebeszélő eszméletét elvesztő fiam mellett. És uh -huh. azért a is felmondtam 9 időszerződést. Tehát ez, ez a saját döntésem volt, és én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon klassz döntés volt. Még pillanatot bántam meg végül. Uh -huh. Ön ugye itthon kedvelt médiaszereplőként a magyar zsidó kultúrális életet, és a, a kortárs gyerekirodalmat igyekszik népszerűsíteni. Miért adja ezt ön fontosnak és célkitűzésnek, hogy ezt megismertesse a többi emberrel is? Hát Mind a két területen, tehát most egy gyerekirodalomban beszélünk, gyerek ifjúságirodalomban, bár nekem kell még hogy de ezeknek is írókönyvet, de természetesen csak a ha hangsúlyos részéről kellene beszélnem az írói munkának, akkor az a, az ifjúság és a gyerekirodalom, mert, mert hogy ők még van mit, van dolgunk, uh -huh. szóval mi van mit tennünk, ott még van lehetőség egy jobb jövőre, változtatni valamit egy, egy kevésbé jó elemen mindig egy kicsit nagyobb felelősség, de a felnőtt irodalmat sem szeretném, ennek a fontosságát sem szeretném kicsinyíteni, mert ugye az írás gyógyír, hogy a kollégájának mondtam korábban, hogy ugye az írás, írás, olvasás, a könyvek, azok mind gyógyítják a mi lelkiségeinket. A zsidóságot mindig örömmel és boldogan, nagy büszkeséggel képviselem a köz előtt, a nyilvánosság előtt, nekünk bizony dolgunk van, különösen egy, egy olyan országban, ahol sajnos felelhető valamelyest az antiszemitizmus, amely én azt gondolom, hogy alapvetően, alapvetően az információ hiányon alakul. Tehát az emberek egyszerűen borzasztó keveset tudnak egy kisebbségről, és ilyenkor jönnek az általánosítások. Úgyhogy nekem, én elkötelezetten hiszem, hogy nekem szent feladatom az, hogy, hogy még akár azt a, azt a minden országban meglévő egy százalék, háborodott embert is meggyőzzem arról, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy rettenetesen fontos a zsidóság a nemzet szempontjából. És, és a nemzet jó zonadig felet talán ebben mellettem áll, hát úgy is érzem, hogy, hogy, hogy mellettem áll. Én azt gondolom, hogy, hogy az, az talán talán azon is érdemes elgondolkodniuk, vagy elgondolkodtatni őket, hogyha hogy hogy on például nem csak magyar embereket égettek el a krematóriumban, de bizonyos értelemben ennek a nemzetek a boldogulását, a jövőjét is. Ja. Egy felbecsületetlen tudományos kulturális és gazdasági potenciál vált füsté a haláltáborokban. Ja, ezt felmérni, belátni nem mindenkinek sikerül, mint hogy az sem, hogy milyen fontos része a zsidóságban a magyar nemzetnek. De én azt gondolom, hogy azzal, hogy mi megyünk, énekelünk, írunk, szerepelünk, beszélünk, például egy ilyen rádióinterjúban, ezzel sokat lendíthetünk ezen a dolgon. Uh -huh. Az elkövetkezendő időszakban hol lehet önnel találkozni, amikor olyan témában, akit, akit a magyar zsidó kultúrális élet uh, igazából érdekel és foglalkozni szeretne ezzel, hol tud önnel találkozni, vagy hol tud hallani esetleg az a -e fajta és mondom, szóval, hogy ez egy érzés, speciális helyzet, amivel beszélgetünk, hiszen a vírus még mindig nagyon meg meg megszorító az életünkben, és nagyon le korlátozza a lehetőségeinket. Uh, rengeteg koncert maradt el, nyilván íróolvasó találkozók, stb. De hát az interneten mindig felelhető minden, uh -huh. amit, ami, amit, ami, ami hozzám köthető. A Youtube tele van zenei felvételekkel, számos könyv nem olvasható az interneten, vagy megrendelhető az interjúk. Tehát a jelenlét az, az ugye a világ korlátozódik most minden, minden olyan embernek, aki hasonló hivatást űz, mint én. Rengeteg külföld amerikai koncerteket, koncertturnékat kellett lemondani, idén kellene mennem most kétszer Németországban, nem tudok el menni, kellene menni, azt nem tudom még, hogy a jövő évi, ugye a Bícsán csinálnának egy 50. éves jubileumi koncertet nekem, februárban ezek 50 éves, és erre nem tudok igent mondani. Ezt tudom, tudom megmondani, hogy lesz-e akár a vagy zsinogógákban kint koncert, mert nem tudom, hogy februárban itt nem lesz-e hasonló helyzet, mint amilyen most volt az elmúlt három hónapban. Nehéz így tervezni, de aki szeretne, mindig megtalál a világháló. Kész öröm Önnel beszélgetni, mert hogy az Ön hangja igazi rádiós hang, tehát annyira kellemes hallgatni, úgyhogy tulajdonképpen arra gondoltam, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy majdnem mindegy, hogy mit mond, mert a hallgatók úgyis ott fognak maradni, csak hogy hallják a hangját. De ne azért maradjon Nem, természetesen. Egyrészt író, ami egy nagyon visszavonulós, egyedüli műfaj, másrészt pedig kantor, ami a közösség számára egy nagyon fontos feladat, és operaénekesként kezdte, ami azt gondolom, hogy kifejezetten a lelkünknek a szélesre tárása a színpadon. Mégis ott hagyta az operaénekességet. Miért? Hát három évig operének működtem, ez az akadémiai tanulmányok után volt, meg, meg különböző versenygyőzelmek után, és, és jött egy pillanat, amikor döntenem kellett, hogy, hogy én ezt akarom-e annyira, szeretem-e annyira, hogy ezért a család életemet feláldozzam, és volt egy pillanat, amikor ezt a döntést meg kellett hozni, és én a javára döntöttem, éppen bohém életet énekeltem Japánban, és hazatelefonáltam, tudtam, hogy a gyerek, a fiam magas lázzal tűz, és mondta, nem akarta a feleségem mondani, hogy mi van, de aztán, aztán kierőszakoltam belőle, és mondta, hogy jön az orvos, mert hát 40 fok a belé láza, és akkor hazajöttem, és minden, kilenc élőszerző, és felmondtam. A helyzet az az, hogy, hogy nem, nem pusztán a feleségnek és a családnak kell áldozatot hozni egy karrierét, hanem magának a, a, a művésznek is, nekem ez nem érte meg, de abszolút elfogadom, hogy más, más annyira szereti például az operai, énekesi hivatást, hogy ezért készséggel hát, csatasorba állítja a családot, és a, a gyerekeket is háttérbe szorítja az apai, vagy az anyai teendőket. Én azt hiszem, hogy egyébként ezt nem is lehet máshogy. Szóval egy igazi nagy karrier akkor tud épülni, és akkor tud az ember előmenetet produkálni a hivatásában, hogyha egy picit háttérbe szorítja a a magánéletet. Az, hogy egyébként kántorként dolgozik, és a közösség örömére egy szakrális formában használja a hangját ez valamilyen módon, nem tudom, hogy kell -e kárpotolni, vagy sem, de hogy valamilyen módon helyettesíti azt az élményt, tehát hogy ugyanolyan kiteljesedést okoz, mint amikor az ember mondjuk bohém életet éneke? Én azt hiszem, hogy nem. Nálom erre nincs is szükség, de hát az opera az egy igazi totális színházban. Nem szabad a nem is lehet összehasonlítani a kántori működéssel, ugye az, az operában minden művészet jár megtalálható, a képzőművészet, költészet, zeneművészet, építészet, minden ott van a színpadon, és az illúziókért, és a fő cél, a, a kántori hivatás egészen másról szól. tulajdonképpen a közösség küldötteként, én talmácsolom a közösség imáit az örökévaló felé. De mind a kettő nagy túlélő műfaj, ha szabad Hi. így fogalmoznom, ugye, ugye a opera is egy nagy túlélő a műfajok között, Noha, én úgy gondolom, hogy túl van a világ korán egyébként, és messze nem mozgat meg már akkor a tömegeket, mint akár csak 20 vagy 25 évvel ezelőtt is. De számomra ugyanakkor örök szerelem, és egy, egy ilyen nagy előadással, én tudom, hogy még mindig fél évvel korábban elfogynak a jegyek a metropolitánban vagy a szkálában. És, a, és, a, és a, talán a művészet is túl van a zenétjén, Én azt gondolom, hogy ezelőtt száz évvel volt mondjuk az aranykor, tehát ahhoz képest talán kicsi háttérbe szorult a művészet is. A fő különbség a kettő között az, hogy, hogy a, a, az opera és ez a nehézsége is a prózai színházzal szemben rendkívül kötött, tehát a zenei szövettől a kottától nem lehet eltérni. Ez a szemben a kántorművészetnek viszont markáns része a rögtönzés, az improvizálás, úgyhogy ugye az operaban nem énekelhetek más, csak amit hmm. lekottázott a zeneszerző. A művészetben nagyon szabadon tulajdonképpen egy-egy imádt a saját intenciójunk az adott lelkiállapotom, stb. befolyásolt a módon vezetek elő. Ez egy nagyon nagy különbség. Hát talán az is, hogy azért az opera egy nagyon erős csapatmunka, ahol mindenkinek, mindenkihez alkalmazkodnia kell, ami nyilván egy másfajta hozzáállást követel, egyfajta olyan alázatot a rend például, hogyha van egy értelmezés, akkor az ember, nem tudom, hogy megteszi -e azt, hogy nem tetszik az értelmezés, és akkor nem vállalja el, mert ő így nem akar énekelni? Kántort tudok olyat mondani, úgy hívják például, hogy naftari hestik a világ egyik legnagyobb egyébként magyar származású salgótarjáni születésű kántorát, aki egészen kiskorában, néhány hónapos korában emigrált a szüleivel. Ő a világ egyik legnagyobbja volt 40 éven keresztül vagy 30 éven keresztül. Jártam kéne egyébként tanulhattam tőle az iskolájában, mm -hmm. vagy iskoláját talábban egy, egy kántorképzője. Ő például kapott egy felkérést a, a Royal Opera House-tól Londonban, tehát a House-tól, kellett Rodolfot alakítani a Domingo mellett másodszereposztázásban. Tehát, hogy a Domingo volt az első, uh -huh. és Herstig volt a másik bement az első próbára, és azt látta, hogy mint Rodolf egy, ugye, egy művészként éhezik egy padlástéri szobában, és Marcello, ugye a Rodolfónak a, a, a szobatársa pedig festő, és éppen egy aktot festett, egy mesteren nő volt a színpadon. És akkor a Herstig azt mondta, hogy nagyon szépen köszönjük van a produkcióban, hiába <gül> Cetérelé rendezni, nem tud részt venni de hogy menjen be utána a zsinagógába imádkozni a, a, a Jóistenhez, hogyha ő mesztelen nőkkel játszik egy színpadon. Aztán volt olyan, is, természetesen Rosenblattnak hívtak az egyik legnagyobb valaha élt kántort, aki, akinek meg szóba sem jött, hogy operába szerepeljen, pedig felkínáltak neki nagyon komoly összegeket, hogy a Metropolitanben álljon színpadra, de ő nem ölelget hölgyeket, nem csókolgat hölgyeket, nem szerepel hölgyekkel egy színpadon, mert mint hitéleti vezető, mint vallási, mint egyházi személy, ő ezt nem teheti meg. Tehát itt azért nagy, nagy korlátok vannak. De hogy konkrétan reflektáljak a kérdésére, igen, persze egy nagy alázatot követel az opera, ráadásul az opera szöveg többsége azért nem irodalmi mű, tehát ugye ezt is uh -huh. meg kell emészteni. A zene persze a leggyöngébb textust is az ember elgekbe tudja emelni, de egy kicsit maníros, egy kicsit. Egy modoros, abból a szempontból is kötött, hogy az éneklés egy fizikai munka, tehát bizonyos teszt, testtartást szükségeltetik ahhoz, hogy a hang mondjuk sallangmentesen szárnyaljon a színpadon, mert elég nehéz mondjuk fekve vagy ülve énekelni egy áriát, ugye nem tud úgy dolgozni, a rekeszizom a számot. Na, ilyesmi nincs a kántori létben, tehát ilyesmivel nem kell bajlódni. Vannak más kihívások, amik az operában nincsenek. Én nagy opera rajongó vagyok, de valószínű, hogy nem haladok a korral, és őszintén szólva ebből a szempontból nem is nagyon vágyom rá. Én szeretem, hogyha engem az opera elvarázsol. Én szeretem a diszleteket, és szeretem, hogyha valami szépen ad és megörülök, amikor nem tudom, mint kimennek ifjú titánok, vagy nem ifjú titánok, öltönyben, akármilyen egészen furamódon átírt káromkodós szöveggel, Akár egy, akár egy Figaróban, akár például a Bohém életben, és én ettől egész egyszerűen kész vagyok. Ön mennyire tudja átérezni ennek a modernitását, mert számomra tulajdonképpen ez olyan, mintha lerángattuk volna a sárba. A helyzet az az, hogy, hogy, hogy hát természetesen át tudom érezni, mert csináltam én is modern produkciót külföldön, Stuttgartban, Amsterdamban itt-ott, tehát játszottam olyan előadásban, ahol igen, öltönyben kellett ajdát csinálni, például rettenetes volt valóban, valószínűleg egy kísérlet ez mindig, én is jobban szeretem, hogy a hagyományokhoz ragaszkodik a rendező, ugyanakkor ugye kérdez, hogy hogyan alkalmazkodik ehhez az énekeshez. hát azt kell mondanom, hogy szép lassan elfogytak az országban a vidéki operatagozatok, és ma már csak mutatóban van, néhány opera Magyarországon a fővároson kívül, és bizony Pesten is korlátozott a felépési lehetősége. Nem is tudom, hogy az a sok száz énekes mihez kezd, kezd mostanában, amikor tulajdonképpen csak egy játszóhely van a fővárosban az operaház felújítása miatt, és hát a vidék sem nyújt egzisztenciát számukra, hogy a jó részt megszűntek a státuszok. Tehát én azt gondolom, hogy ma egy énekes sokkal többet vállal, kényszerül vállalni, mint esetleg korábban, és nem nagyon mondhatja azt a rendezőnek, hogy bocs, de ebben a produkcióban én nem játszom, mert egyébként is egziszencés szorításban van. Számomra az opera az pont hogy egy túlélő műfaj. Azonban, hogyha én elmegyek az operába, akkor azt látom, hogy még nagy rockkoncerteken sincs sokszor olyan nováció, mint ami hirtelen kitör a nézőkből egy-egy ária után vagy egy fantasztikus előadás után, és amit Magyarországon sokkal kevésbé tapasztalunk, de külföldön például, ha nem tetszik az, amit a művész csinál, akkor ugyanúgy, mint 2 300 évvel ezelőtt, hát bizony jelzik a nézők, hogy na most akkor nem tapsollak meg, ma most akkor egy kicsiket azt mondom, hogy mégsem így kellett volna. Ez elsősorban délen van azért az olasz operaházakban, tehát Igen. a húzás. Ugye nem is olyan régen, még Alánya nevű nagyon íres tenort búzták ki, amikor gyöngéppen énekelte, vagy nekik nem tetszően a a Cseleste aida tehát a nagy Radameszáriát az Aida elején, és akkor ő ki is vonult, sértettem, amit egyébként szerintem soha nem szabad megcsinálni. Én egyébként erről írtam egy könyvet, hogyan csináljunk Pavarotti címmel, hogy mit szabad hmm. az operai jönnek és mit nem. Többek között erről is szól ez a könyv. De ott azért egy picit más a helyzet délen. Itt meg ugye az a szélsőség, hogy hajlamosak vagyunk mindennek vastapsot adni, annak is, ami esetleg nem igazán érdemelnének. Most egyébként nem régen volt egy bekiabálás, vagy fűtülés, vagy fújolás és nagy botrány lett belőle. Igen, az ezt Magyarországon nem bírjuk. Nem, nem jellemző, de most volt, épp ezért volt érdekes, most az Erkeztényházban kifütyültek, vagy kibúztak. Egyébként külföldiek egy tenoristát, a, nem, nem tudom, hogy a megszám, a Csokondában, vagy, tudom, vagy a, vagy a lányában, nem emlékszem valamelyik, valamelyik romantikus, vagy verista darabban. Ez nem jellemző, mi viszont mind. Mi, viszont ki is vastasztok. kísérték őket. Tehát, hogy nem is tudták megnézni az egész előadást, mert ki is kísértékül. Igen, az igen, operaiból. igen. Hát nyilván az a helyzet, hogy, hogy például délen klikek is vannak, ezek a klikeket, ezek a klikek általában megkeresik a nagy perének eseket előadás előtt, és azt mondják, hogy figyelnek ide most, csak a az összege, 20 ezer dollár is csinálunk magának egy óriási sikert, hogy 5 ezer dollár is kifütyüljük magát, hogyha nem fizetik. Tehát ugye ott meg lehet venni tulajdonképpen a, ezeknek a klikkeknek mm. a, a szimpátiáját, és valóban, hogyha elegendő összeget szánunk erre, akkor nagy a tüntetés és vastaps kísérje, az akár gyöngébb előadásunkat is, miközben fantasztikus előadás után is kipúznak bennünket, mert nem voltunk hajlandóak megfizetni a, a hogy mondjam, a rokon a hivatalos rokon a közönség részéről. Az opera az egy hatalmas üzlet még mindig, annak ellenére, hogy természetesen nem tartja elő magát egy rettencsen költséges műfaj, de, de még mindig a, a tenisz tenisszel, a fegyverbiznisszel, ilyesmivel tudom összehasonlítani business szempontjából, pénz szempontjából. Ez egy nagyon nagy üzlet. Persze meg is kell fizetni az énekeseket. Szokták mondani, hogy például egy tenorista, egy nehéz szeretnél, amikor jön mondjuk egy ilyen igazi, kemény árja, magas hangokkal, akkor olyan stresszben van, mint mondjuk a pilóta, mielőtt leteszi a gépet. Tehát, csak has, tehát ugye hasonló izgalmakat él át. Sajnos ez az oka annak egyébként, hogy sokkor operaének és hát olyan komoly betegségekkel mm -hmm. küzd, és aztán végül az életükkel is fizetnek ezekért. Ez egy rettenetes tehát azért nézem meg, mind a három nagy tenorista rák betegséggel küzdött, mm -hmm. ugye a Domingo, a Karelesz és a Pávárosi is megjárta a hadapútját. Sajnos a Pá meg is halt szerint hasmi tehát, tehát ezek nem véletlenek, hogy, hogy manifesztálódik egyfajta betegségben a, a, a, a stressz, a nyomás, amit, amit nekik át kell élniük, és ezért persze azért nagy összegeket is tesznek zsebre egy-egy szerepért. Így aztán mondom, ez egy komoly üzleti, ez egy komoly üzleti vállalkozás projekt egy ilyen opera. Egy ilyen opera adás színre ditele. Mi volt a kedvenc szerepe? A kedvenc szerepem, sok kedvenc szerepen volt, de amiben talán, talán a leghitelesebb voltam, nem én mondom, én nyilván magamról én ezt nem mondhatom, hanem a kritikák biztosok, az egy, az egy operai szintű operet volt, és érdekes mondom, nem külföldön, hanem itthon. Tehát mm -hmm. amire, én a leg, amire én a legjobb szívvel emlékszem, az a Mosőországában a Cucsong mm. volt, ami mm. egy nagyon-nagyon igényes, ilyen opera és operet közötti szerep, igen-igen gatyaszaggató, nehézségű áriákkal. Én azt nagyon szeret, nem, ö, ö, talán az, az állt hozzám legközelebb, de csináltam ren, rengeteg főszerepet a poém, illetve a hoffman meséig, a cigánybárótól az Operettekig is, tehát a Mágnás Miskát meg mindenféle Lili Báró külön, különféle színházakban. E, hát egy nagyon, nagyon termékeny időszak volt, egy nagyon nehéz időszak volt, és egészen addig, amíg gyerekeim nem születtek, addig ezt nagyon jól lehetett csinálni. Utána más lett, más élvezte a prioritást az életemben. És hallgatni melyik a kedvenc operája? Hát megfogott, én nagyon szeretem a verizmust. Hmm. Tehát nagyon-nagyon szeretem például az András Jenyi-t, nagyon szeretem. Hmm. Nem tudom, hogy mennyire mond ez a hallgatóknak <gül> sokat, de, de nagyon szeretem nyilván Puccinit, Verdit, és hát. Zsidókántorként nehéz ilyet mondanom, de önnek elárulom, csak itt a civil <tos> rádió hallgatóinak, hogy oda vagyok wagner Hát ugye ez nagyon nehéz dolog, mert a mi köreinkben, ugye akik úgy úgymond nem volt egy, egy elfogadó személyiség, mondjuk épp a zsidósággal szemben, hát nem szokás szeretni, én mégis megörölök, mondjuk, egy falkőért. Hát, tehát bármennyi bármennyiszer bárhogy, bármilyen eh, szerepoztásban eh, oda vagyok, amikor igazából meghallgathatok, vagy, vagy egyébként, nem. nem tudom, ez valami gyár, gyári hiba nálam lehet. Nem hagyhatom De ki nagy... tényleg, muszáj, amikor az ember zenét hallgat, tudnia, hogy kiszerezte azt a zenét, tehát hogy muszáj nekünk összekapcsolnunk a szemét azzal, amit az Úristen adott neki esetleg? Nehezet kérdezni nehezet kérdez, és valóban igaza van, mert olvasnánk-e Adi verseit, ha tudjuk, hogy mondjuk Adi milyen asos volt, olvasnánk-e Szabó ha tudná, tudjuk, hogy ő, mit tudom én, hogyan viselkedett a nyilas időkben, olvasnánk-e ha tudjuk, hogy ő, mondjuk, Rákosi verset Persze, hát nehéz, nehéz dolog ez nagyon, hogy szétválasztjuk az, az, az emberi tényezőket a művészi produktumtól. Néha nem könnyű Néha nem könnyű. Szóval Hitler festményeit azt, azt az ember hogy nézi, Most szüketlen, hogy ő milyen festő volt, tehát, hogy hogy nézné meg egy museumban, hogy itt egy pasos, aki sok millió ember halálé, felelős, de milyen klasszú festő. Tehát ne, nehéz, nehéz, nehéz, nehéz szétválasztani. meg kell mondanom őszintén. Sokáig nem játszottak izőzelben például Wagner évtizedeken át, és nemrég volt egy nagy port Felbert koncert, amikor nem tudom, neves. volt velünk egy egész héten. Hogy érezte magát? Fantasztikusan. Nekem ez nem volt egy könnyű hív, meg kell mondanom, mert számomra, de egy kicsit el tudtam vonatkoztatni ettől a nagy a családunkat érte, és ezért hálás is vagyok tőle. Őszinte részvétemet fejezem ki önnek, és nagyon örülök, hogy ennek ellenére velünk volt és elvállalta a beszélgetéseket. Köszönöm, nagy hogy szépen, itt köszönöm. volt. Tehát a hét ember ezen a héten Nógrádi Gergely, aki opera kezdte a pályafutását, egyébként kántor, író, újságíró, és most éppen az első időszakról beszéltünk, és az operáról. Nagyon kedves, hagyók kívánok, szépen, Minden jót